מזמור ט"ז. נכתם לדוד. שומרני אל, כי חסיתי וח, אמרת לה' אדוני אתה, טובתי בל עליך. לקדושים אשר בארץ המה, ועדירי כל חפצי בם, ירבו עצבותם, אחר מהרו. בל אסיך נזקהם מדם, ובל אשא את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלי. אברך את אדוני אשר יאצני, אף לילות ישרוני כליותי. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אורח חיים, שבה שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח.